Meditație la Deuteronom, capitolul 18, versetul 13. Tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău. Acest îndemn, spus întrăit de apăsat, arată dorința desăvârșit de hotărâtă a Dumnezeului nostru cu privire la supunerea și atârnarea omului numai de el. Viața și fericirea noastră atârnă numai de predarea totală în brațele Lui, numai de alipirea totală de El. Ce s-ar întâmpla cu omul care călătorește cu avionul dacă numai pentru o clipă s-ar desprinde de avion în timpul mersului? Despărțirea de avion ar însemna dezlipirea de viață. Tot așa este și duhovnicește. O clipă de despărțire de Dumnezeu ar putea să ne coste viața veșnică. Despărțirea frunzei de copac înseamnă moartea ei. Oricare ar fi împrejurările, noi să ne ținem în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul nostru. El este viața și siguranța noastră. Să nu ne aplicăm urechea la șoaptele vrăjmașului care vrea să ne înșele prin felurite lucruri, ci să rămânem alipiți numai și numai de Dumnezeu. Se povestește că o vulpe care mergea pe marginea unui lac observă un peștișor înnoțând liniștit prin apă. Și că era lihnită de foame, vederea peștișorului i-a aprins și mai mult pofta. Cum să ajungă la peștișor? Apa o împiedica. Atunci a început să-i vorbească peștișorului astfel. Peștișor, dragă, nu vezi tu ce soare plăcut este în afara apei? Nu vezi tu ce iarbă frumoasă este pe mar? De ce stai tu numai în apă? Nu nu să facem o plimbare împreună ca să te bucură de toate minunățiile care sunt în afara apei și vei vedea ce fericit ai să te simți. La uzul acestor vorbe, în viclene ale vulpii, peștișorul a răspuns. Dacă aici în apele mele și tot nu am de plină siguranță ce s-ar întâmpla dacă aș din acestea ape și s-a băgat la adânc? Așa este și cu viața noastră duhovnicească. Dumnezeu este apa vieții în care avem siguranță și fericire. Să ne ascultăm șoaptele viclene ale vrăjmașului care ne arată minunățile unei vieți în afara apei. În afara acestei slăvite ape este moartea noastră sigură. Amen.